Els meus ulls brillen en l'obscuritat del teu cor. Fa temps que et busco, però sempre em trobo amb la teva absència. Potser és que no has après a escoltar el meu silenci, o potser estàs perduda en un laberint ple de soroll. Començo a aprendre amb les constel·lacions. Són tantes les vegades que he mirat a l'infinit, esperant tastar els teus llavis nus. Crec que ja és tard, i... I estic cansat. T'ho diu tant. Una abraçada. Jo. És la decena vegada que escolto el teu comiat i no ho entenc. Qui és aquest home? Com pot ser que la meva àvia l'ignorés? L'estimava de veritat i ella preferia anar-se'n al llit amb el record d'una abraçada que mai més sentiria. Els patrons qu’un dia va fer seus, se'ls va privar aquest home, disposat a entregar-li la seva ànima. Ell li hagués tornat la verdadera calidesa i no la que li donava la roba a tacada per una mort primerenca. Com podia estimar el cel negre, ennubolat, buit? Estimava el reflex atrencat d'un vell mirall i somreia. Es va enamorar de la seva memòria i la va posseir per sempre. Així el meu avi va morir dos cops. Mira'm, estic molt ve. Gaire bém abandonat la lè I tu encara domines la meva ment. Mai no he pogut apagar la nostra flama. Només ell va bufar. Això. Jo... Cumiat. Un text de la Nabel Cabrera, li San a Twitter, amb les veus de Ramon Montntaner, Merchelorca, Li l’Extrema Twitter i a Nabel